Чим довше вона вдивлялася в картину, тим більше їй хотілося встати і прогнати у три вирви молодого зухвалого оленя, що не тікає від лева, але що гіхидно дратує його, доброго й мудрого мученика із зашитою пащею. Треба б устати та прогнати оленя, але тіло аж гуло денної втоми, кожен його порух віддавався млявим засвинцевілим щемом. «Ні, краще поїду до Рівнополя та куплю іншу картину». Марта гладила свої груди, в губах шастали лоскоти, і серце заходилося млістю, що сліпила й вимучувала. Марті хотілося дитини. Вона лякливо вела пальцями по рівному животі і ненавиділа його, як безплідну пустелю, що давно стичавіла. «Не вже так і відійду?» – запитала вона хатню пустку. З таким проникливим смутком Аж сама злякалась Серце бухкало так лунко Наче хтось біг у важких чоботях Біля самого її вуха Чисть нервовий палець Кілька разів кульонув нічну шибку Може вчулося? Затамувала подих Тільки серце бухкає Чи не лусь цікає з картини? Мартусю Свої відчини Марта занишкла Сторожко звела голову над подушкою Мамина рука пропливала над нею, як голубка, і сникла. Так її міг кликати лише Богдан. Але ж він десь вигойдується у поїзді, що за сапаном мчить у Сибір. Іронічно поглядає на неї лось і спокуття. Лев усміхається своєю кумедною зашитою пащею. Мартусю, отчини, своїх не признаєш. І що це за очмана до мене пристікалась? Зглуздо можна з'їхати. То мамина рука, то романів голос старію. Однак щось її і повело до вікна. Цьмяно засвітилось у дзеркалі її біле тіло. А може це наш сармацький горб так гарцює, що пам'ять йде перевертом. Сьогоднішна осінь мене доконає. Вона пояско відхилила фіратку, і побачила на склі велику Романову долоню, навкіз перетяту шрамом від цукери. Пізнала, то відчини, приймай постояльця на всю зиму. Біля Романа ластився родий Мартин Котяра, вигинався дугою, кінчиком хвоста водив по шибі. Блідий місяць стояв у верхньому куті вікна, заглядав у хату за Романового плеча. На Марту навально вихлюпнулась гаряча, задушлива, звело подих і засіпало в горлі млість. Ноги її змлявіли, немічно підкосились в колінах. Вона, як зрубане дерево, свалилася на килим. Жовте кружало місяця у вікні погасло, його заступило Романове обличчя. Мамина рука таки дотягнулася до неї і коротким дотиком постудила Мартине чоло. Її одразу полегшало. Було і скисло, скисло, романе. Твоя кімната вже зайнята. Вона звелась на ноги наші після довгої, виснажливої, ворогові б такої незичити хвороби. Байдужо зиркнула на себе у дзеркало. На неї подивилися звідти утомлена затуркана істота, подивилася без цікавості, таким поглядом обмірюють колишнього недруга, який набивається в друзі. Марта напилась води, втерла долуної губи і лягла в ліжко. Було і скисло, провела голосом по тиші, як смачком по кволих струнах. В городищенських садах печально гули переспілі яблука. Шамшавив осінньою водою бух. Поскрипувало пугла на городі. Годинник збивався із свого монотонного кроку. У Круцявому кабінеті хтось зіпсував службове крісло. Тільки на Василі поворухнеться в ньому, щиняється такий оглушливий скрип, наче пустили із сармацького горба стару до потопну горбу. Круть сіпонувся на схід, потім на захід. Крісло завищало, але не зрушилось. Василеві здалося, що стіл звівся на всі чотири ноги і повищав. ветеринар грюкнув по ньому кулаком. Вистрибнув із сідла і побіг до лісу шукати льошку, яка знехтувала затишком свинарника. Кондиційоване повітря, автоматизована подача кормів, басейн із підігрітою водою, м'яке, сонливе освітлення, І втекла до дикого кабана у лісову хащу. Прив'язаний до руки термометр теліпався в повітрі і був схожий на льодову бурульку – що продовжувала вказівний палець від лікаря. Масна метушлива тінь бігла перед нього, як злякана звірина з пораненою ногою. Ліс дихав прілістю, спертим духом підгнилого листя. Природа вже втомилася, вгамувала свої пристрасті, отшаленіла, хмари йшли низько, бо каса, здається, можна було почути, як вони труться щербатими краями. Василь ненавидів осінь, так само, як і ненавидів свою ненависть до осені, бо вона наводила його на холодні й смутні думки про те, що минуло іще одно літо червень, липень, серпень, минуло, висавши із серця ще один ковток молодості, відпрацьовану ілюзію, яка не збулась, і тепер знову треба поспішати, гнати безстрім голов, врізатися шпорами під власні ребра, щоб, бува, чогось не прогавати, А чого? Яке це має значення? У лісі він часто знаходив витерлування ляговська вепра, під коріння, недоїдки гнилих дичок і желудів, шерсть на добовій корі, послід, що вже встиг засохнути, і круть щоразу люто гиливним, підхопивши на носок черевика. Романа Лебедин гнала запорожця по окружній Вінницькій трасі, обминала ще сонний обласний центр, що попшакував каламутно-молочним димом хімкомбінату, пахнув паленим листям, ранніми сніданками і містом. Теплий каптар туго облягав її груди. Машина слухняно мчала на захід, блідо сочилося сонце на атласовому шлейфі обрію. Вона бачила його в люстерку. Сизі пасма цигаркового диму колобродили над її головою, як водорослі, біля яких щойно шугнула велика рибина». Із приймача скрапувала тягуча густа молдавська чи музика. Ось ось вона мала спалахнути бойною оргією ритму, але музиканти чомусь звилікали, вимотували душу в слухачів. Романа перебирала в пам'яті свої дівочі грішки, яких було не так і багато. Могло бути і менше, але Романі їх цілком достатньо, щоб відчути. Таки прожила 29 років, і тепер пора зануритись в родинний затишок. Паперувати хворих, народити дитину, прати пелюшки і чоловічі сорочки, пришивати ґудзики, варити обіди, писати дисертацію, любити і знати лише одного устима, хоч, може, це й прісно, виснажливо і до отупіння буденно.